Prije me ono, pristupi Isusu neki mladić, pokloni se i reče, učitelju pragi, koje je dobro da učinim, da imam život vječni. A on mu reče, što me zoveš pragi, niko nije prag osim jednoga Boga, А ако желиш ући у живот, држи заповјести. Рече му, које? А Исус рече, не уби, не учини прелјубу, не укради, не свједочи лажно. Поштуй отца и матар и љуби ближнега својега.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 I imaćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kada ču mladić riječ, potide žalostan, jer i imađaše mnoga imanja. A Isus reče učenicima svojim, zaista vam kažem, da je teško bogato me ući u carstvo nebesko. I opet vam kažem, lakše je kamili proći kroz iglene uši, nego li bogato ne ući u carstvo Božije. A kada to čuše učenici, čuđahu se veoma govoreći, ko se dakle Може спасти, а Исус погледавши у них, рече им, Людима је ово немогуће, а Богу је све могуће. Рече Господ, прићу ову, бијаше човјек voj posjadi vinograd i ograd ga protonn iskopov njemu pivnicu i sagradi Kugu i dade ga vinogradrima i oti da, a kada se približi rime berbe posva slue svoje vinogradrima da prime podove njegove i vinogradari pokvatavši slue njegovem. «Jednoga izbišem, a jednoga ubišem, a jednoga kamenjem zasušem, opet posla druge sluge više nego prije, i učiniše im tako isto, a najzad posla im sina svojega govorećim». ...postidjeće se sina mojega... ...a vinogradari vidjevši sina... ...rekoše među sobom... ...ovo je naslednik... ...hodite da ga ubijemo... ...i da prisvojimo nasledstvo njegovom... ...i uhvatiše ga... Pa izvedoše napolje iz vinograda I ubiša Kada dakle dođe gospodar vinogradar Šta će učiniti vinogradarima onim? Rekoše mu Zločin će će zlom smrću pogubiti A vinograd dati drugim vinogradarima koji će mu davati plodove u svoje vrijeme vec smišus zorniste nikada čitali u pismu? kamen koji odbačiš zidari taj podstođ groba od guglan tobi od gospodo I divno je U očima Našim Svrlavi Postovi Svrlavi U i Sina I Svetoga Duha Da bi Neko braću i sestra Došao do Nekog Izuzetno Doblog ljekara Recimo, hirurga. U normalnim uslovima potrebna je čitava procedura koja podrazumijeva sređenu papirologiju, uredno i svježe, urađene nalaze i strpljenje da se dođe na red. Pa kad se dođe na red, Da se prvo odreži jedan izvjesni period, da sestre odrade svoj posao, da pacijent bude pripremljen, pa tek onda da dođe i ispred samog ljekara. Već pripremljen za taj njemu vrlo važan čin, hirušku intervenciju, bez obzira koliko ona složena bila. Jer čovjeku je stalo do života I radi toga spremanje da pretrpi i bolesti i bolove Samo da dođe do života Da živi Ali postoje braće i sestre i situacije Kad čovjek brzo dođe do ljekara i brzo dođe na hiluški sto. To su slučajevi kad dođe do nekih nesreća. U saobraćaju ili u nekoj pucnjavi, ili u nekoj tuči. Ako čovjek bude teško povrijeđen, on onda preskače sve te procedure ide direktno na 100, A ljekar možda vrhunski, možda najugledniji, ako bude u tom trenutku na nekom prijatnom ručku ili večeri sa svojim kumovima, prijateljima ili u užem krugu porodice, biva pozvan i dolazi direktno u operacijonu salu i počinje svoj rad. A sve to da bi neko Živ bio. Tako je ova današnja liturgijska sabranja, po mnogo čemu, zaista po mnogo čemu, na hitnu intervenciju. Jer mi, braći i sestre, uopšte nismo pripremani za svetu liturgiju. Veći dio nas apsolutno nije pripreman. Eto, prosto, došao je, polomljen, pretučen, Izrašeta. I prosto nije bilo prostora da se priprema jer jedva da daje znake života. Tako da smo svi ovdje, ne znam koliko smo mi toga svjesni, ali vjerujte da jeste tako dovedeni korima hitne pomoći. Dovedeni na leđima angela, svetitelja, na leđima majke Božije. Oni su nas ovdje dovukli vidite i sami da je malo nas i svjesno kako uopšte došlo do crkve i malo nas još uvijek ne zna kako dobijasni da to njegovo stajanje svake nedelje na liturgiji nema jedan ne kažemo razumski razlog jer ne zna ali stoji nekoga je tu dovel to je braći i sestri upravo ta situacija jedva dajemo znaki živote, srce Daj onoliko koliko čovek treba da živi, dišemo onoliko koliko je potrebno da preživim Iako smo izlomljeni i izrešetani sa teškim pobredam i otvorenim prelomima, a mnogi od nas mnogo iskrvarili. I zbog toga, jedino na taj način mi možemo ovdje opravdano da stojimo izbog toga je ovdje u crkvi Božoj na liturgiji sabrana sva svita Božija. Sva naša braca i sestre, svetite i majka Božija i iznad svega doktor i ljekar i sjelitelj naših duša, nebeski hirurg, gospod naš Isus Hristos, sin jedinorodnog oca, дух светi i oni su ovdje ne da bi nam produžili život za neko vrijeme, za sad dan dva mjeseca ili dva ili za 10 i dvadeset godina nego su ovdje da bi nam dali život vječno ali postoji jedan problem braću i sestre Od koga zavisi i naše isjeljenje. Šta mi tražimo u našoj crkvi? Šta mi tražimo od naše svete pravoslavne vjere? Šta mi tražimo ovdje kad dođemo na svetu liturgiju i stanemo pred samoga gospoda? Ako valjda vjerujemo da stojimo ovdje pred samim Bogom. Šta mi tražimo od njega? Evo ovaj mladić, Bogati mladić došao, poklonio se, a nije znao pred kim stoji. Ono kaže učitelj, a mi kažemo Bog. On učitelju prilazi blagom i traži život vječni, što je svojstveno mladom čovjekom. A mi, braci i sestre, ovdje došli stojimo pred vječnim Bogom, pred onim koji jeste vječni život i van koga nema života, šta smo mi došli da tražimo od njega? Da smo došli da tražimo svijeću da kupimo? Da smo došli ovdje da pogledamo freske, ikone, ili prosto da odstojimo ovu službu i da odemo dalje? zaboravivši zbog čega smo i došli ovdje, šta mi zapravo tražimo od gospoda, braća i srste? Ako tražimo život vječni, nada danas se život vječni sve manje traži. A zašto je to tako, braći i sestri? Zbog toga što smo se odvojili od vjera, od crkve pravoslavne, od crkve Božije, a samo ona poziva na život vječni, samo ona nudi život vječni, samo ga ona daje i samo u njoj možeš da ga ukusiš i da osjetiš srcem da zaista postoji i da zaista možeš da ga stekneš van crkve samo život poivičen smrću i osuđen na vrijeme i prostor i zbog toga braći i sestre, svimi manje više prvu traumu mada je ona potisnuta a zbog toga je više i ne registrujemo kao takvu Prva trauma svakog čovjeka je misao o smrti. Koliko ima male djece, vrlo male djece, sa svega četiri, pet, šest godine, koje imaju velike probleme sa tim šta da rade sa pojmom smrti, šta da rade sa tim faktom, sa tim problemom, sa tim fenomenom. I mladi ljudi, Također, imaju veliki problem sa time kad vide da majka umire, da je otac već umro, da ga možda nije ni vidio. Evo i baba je na samrti, a juče ili prekojuč, prekojuče juč, preko ili jutro se poginula drugarica ili drug, najbolji ili najbolje. Ukruženi smrći. I to je jedna snažna trauma za nekoga ko u sebi nosi pečat i dah vječnoga Boga. I zbog toga, bratvi i sest, u suštini svi naši problemi ili radnje koje nas dovode do problema i do opasnih, teških, traumatičnih situacija u krajnjem i fizičkih bolestima, I psihičnih jeste neriješen problem smrti, odnosno neregistrovana potreba za vješnim životom, a kao takva i neostvarana. I zbog toga kako uče svetioci, duše uopšte ne, ne može da prizna smrti. Ona je duši potpuno nesvojstvena. Duša jednostavno ne zna šta je to smrti. Ali se nametna. I ona jedna pomirica sa tim, a to je pregledje, braći i sese. Kad se čovjek koji u sebi ima dušu, Bogom, datu, vječnu, pomiri sa smrći. Zaista, nema tužnijeg stvorenja od čovjeka koji se pomirio sa smrći. Nema tužnijeg, bolesnijeg, jadnijeg i u isto vrijeme opasnijeg čovjek. I kako gledamo današnju civilizaciju moramo da primijetimo da je osjećaj biosocijalnog vječnog života potpuno prebačeno sa ravni carstva nebeskog odi do u ovan vremenoi prostora I toga braće i sestreva ekspanzija ugliva. ekspanzija Pogrešno kanalisanih životnih sila, koje su ogromne, jer životna sila je ogromna, sile duše, to su, braći i sese, ogromne sile, strahovito jak, To može da se vidi i po ovim, da kažemo, pronalazcima, znate, savremenim pronalazcima, šta sve duša može da nađe ovdje na zemlji, šta sve može da uradi na zemlji. A sveto braći sve su rođene zato što je život umjesto u carstvu nebeskom da bude projektovan i tamo ostvaren u ponoći i u vječnosti prebačena ravan vremena i A to je suštinska greška, suštinski promašaj. Izbog toga to je mnogo važno da znamo da naučimo Mi hrišćani nema što da tražimo Ovdje u vremenu Ne možemo se ostvariti braće i sest Prosto ne možemo Kao hrišćani Najmanje Drugi i mogu neko vrijeme da se zavaravaju Ali hrišćani ovdje Ne mogu da se ostvaraju Njima se ovdje ništa neće otvarati To treba svi da znamo Nemojmo da se čudimo pa pita čovjek Ne znam što je ovo Ništa mi se ne otvaraju Šta da te se otvori? Pa i su i nebesa otvorena. Evo Stefan gleda Boga sa desne strane. Gledaju ga i svi svetitelji, gledaju ga i svi apostoli, gde se voznosi na nebese Gledaju evangeli koje kako se vaze sa nebesa i slave se ljudima Boga Gleda i majku Božiju koja se vzniva u tijelu na nebu. I gledamo mu mnoge svetitelje koji su se svojim umom i srcem vazili na nebo, a mi tražimo da nam se otvore neka vrata ovdje na zemlju. Pa ne može to tako, braćo i sest. Ta vrata se neće otvarati. A pazite, neće Bog da ih otvori, ali ti možeš na silu da ih otvoriš svojom upornošću, svojom drskošću, pored otvorenih carskih dveri, upravo ovih, Na kojima sad stojimo To su carske dveri, braći i sest. Jesu li otvoreni? Jesu Je li postavljena trpeza? Jesu Ko će tu na njoj da bude predložen? Sin Bože jedinorodni Tijelom i krvom Zbog koga? Zbog tebe A zašto? Da bi ti, pokusivši njega Koji jeste život vječni Koji ti je to pokazao Transparentno, uzavši tijelo Kao što ga ti imaš Imajući kosu koju ti imaš Jedući kao što ti jedeš Spavajući, kodajući, govoreći Kao Bog Stradajući kao Bog Sve zbog tebe Isproćujući tvojogu divo, tvoj bijes Tvoj dug Isproćujući svojom krvlju Primajući šamare koje ti ne možeš da podneseš Primajući krs koji ti nećeš da nosiš ...primajući pljuvanje, od koga ti padaš u nerno rastrojstvo... ...krotko ga primajući šamaranje, viševanje... ...koje uporno izbjegavaš, noseći krst smireno, krotko, poskušan voli Božjoj... ...biojići udaran pod slugu, od stvorenja, primajući šamare od desnice koju je sam vezao sa ramenom i prstima udaran koje je sam razdvojio na ruci tog čovjeka krotko to primajući i pljuvačno iz žlijezda pljuvačnih koje sam stavio u ta usta koja ga pljuju trpeći sve to kušajući žući sirce koji je bio žeden zbog tebe koji više vodu i ne piješ od raznih drugih napitaka da ne govorim o onim drugim napicima se one druge trpeze sve zbog tebe pokusješi smrt zbog tebe sišavši u ad zbog onih koji u vodu adu bijakli zatvoreni Razbivši je vratnice Ada, vaskrsnuši iz mrtvih, ustavši iz grobe. Opet, kao takav, rekavši nam Boku, utvrđujući nas u toj vjeri da jeste zaista vaskrsao, primajući prste nevjernog tome, vjernog ali na jedan pogrešan način, uvjerajući ga da jeste vaskrsao i da ne bude nevjera, nego vjeran, i pozivit nas koji nismo stavili prst u rebre, da opusimo njegovo tijelo i krv i vaznjevši se na nebo svjevši se desne strane Boga i Otca i poslavši 50. dan duha svoga svetoga duha moćnog i životvornog i blagog da bude ovdje neprestanu sa nama da bi smo bili na vezi sa sinom i ocem. Jer ako ima duhe svetove u nama braći i sestri Mi smo u direktnoj vezi sa nadnebesjem I onda ako jeste tako, a jeste tako Koja vrata ti još hociš da otvoriš? Na koja vrata još pucaš? Šta tražiš na njima? Ako tražiš smrt, ne moraš da je tražiš doći će ono po tebe. Ako tražiš život vječni, ne možeš da ga nađeš nikdje van crkve pravoslavne, van crkve Božije, to jest van vječno živog Boga. I zbog toga, bratvi ako smo još uvijek želni života, ako smo gladni vječnog života, ne života 100 godina živio 100 godina aj živim i 200 godina pustiti to vrat neće ja da živim 200 godina ja bih da živim vječno ni milion ni dva miliona nego vječno da živim i to polaženo da živim postoji druga raven vječnosti a to su vječne muke ali vječni život ako ga ištemo A trebalo bi da vjerujemo, brati i sese, da on postoji, da je mogući. I to je zapravo smisel postojanja crkve. Zašto crkva danas ljudi ne gledaju i zašto nije zanimljivo i interesantno? A pa zato što ona nudi život vječni. A ko danas hoće život vječni? Kad ljudi žive u grijehu, u razvratu, u nasladama trenutnim, tu nema potrebe za životom vječnim, pa samim tim ni za crkvom, Ni za Bogom vječnim Tu je sve sa džavovom Koji trenutno zadovoljstvo daje Trenutno nasvađuje Bez truda, bez napora Bez žrtve Bez pokajanja Bez podviga Nasled bez podviga To je uzrok vječnih muka Bez utjehja A gospod, bracu i sestre Nudi život vječni u crkvi svoj Nudi sebe Jer zapamtimo to Nemojte niko da nas zavarava. Kao što reče juče jedna majka, nesrećena, tražiće pomoć sinu, pa kaže a ne mora sve u crkvi. Neko koće u crkvu, neko ne ide u crkvu, nema veze samo da je da pošteno, živi, pa će biti dobro. Velika važba, braći i seste. Nema života bez crkve Božije. Probali smo do juče da go stvarimo, smo kako smo prošli. Nema života bez crkve, nema života bez Boga, jer crkva je prisutstvo Božije, braće i sestre, crkva je sabor ljudi i Boga i angela Božijih. A sa Bogom se u crkvi sjedinjemo na jedan vrlo praktičan način, kroz svete tajne, kroz hrštenje, obavezno hrštenje, bez nema života vječnog, Kažemo, život mislimo zajedno sa, sa živim Bogom. Nema ni duha svetoga bez krštenja. Ko se ne krsti, ni duha svetoga nema. A gdje nema duha svetoga, tu nećeš ni Bogu prići, ni ocu ni Sinu jedinovodnom. Ne možeš ni da se pričestiš. Ne možeš da piješ život vječni. Ne možeš prosti. Zbog toga u cerke da živimo precizno. Ako smo kršteni, miropomazani, ajmo naprijed, nemoj da ukočiš, da staneš. Idi naprijed, idi kroz svetovi turgiji i pričešćuj se vječnim životom. Jedi život i pij život u svetom pričešću. Ali, braći i sestre, pričešće podrazumijeva da priđeš svjestan stvari koja je pred tobom a sve ta liturgija to jeste stajanje pred živim Bogom to jeste sjedenje za trpezom sa živim Bogom sa živim nebesima i kušanje živoga Boga ta smijest je neophodna braći i srsti. i onda, tek onda ako dođeš sa takvom namirom i sa takvom željom spreman da sve ostaviš zbog Boga Onda ćeš zaista osjetiti, da će ti Bog, da osjetiš da je On zaista tu i da je On život vječni. I tada počinju da se tope naše problemi braćo i srste. Polako da prijede, da gube snagu, da se povlače i nestaju. Jer projavila se naša suštinska potreba za vječnim životom, ono što je bilo potisnuto, duboko u na nama i probano da se ostvari na pogrešan način a nikako da se ostvari jer i ne može tako probio se ta potreba probio se taj krik i vapaj želim da živim vječno neću da umrem neću da umrem hoću da budem vječno živ to je braću i sestre krik koji je ukodiran u svet naše potrebe sva naša htjenja Kad se prejedaš, ti zapravo hoćeš vječno da budeš živ. Kad blodničiš, hoćeš vječno živ da budeš. Kad si srebro ljubac, hoćeš vječno živ da budeš. Kad se gnjeviš, hoćeš vječno da živiš. Riječu kad sve strasti pokušavaš da ojačaš, ti zapravo hoćeš vječno da živiš, ali na pogrešan način, Is tako vječno umireš a mi ovdje, braći i sese, slobodno kriknimo pred gospodom. Krik, papaj, slobodno raskomoti se ovdje. Hoću, gospode, vječno živim da budem. Ne mogu više ovako. Ne mogu više da umirem svaki dan. Ne mogu više da budem kvan od smrtonosnih pomisli koje me ugnjetavaju i stalno me da ne mogu vječno da živim. Da mora ovdje da se osvarim. Jedi i pi, pij Jer sutra ćeš umrijeti, kako se je govorilo nekada. Ne mogu više to da podnesem, ne može vječna duša to da mi podnese više. Počne da pucam, počne da ih Zbog toga broću izvrstati. Slobodno se raskomotite, viknite ka Gospodu, Gospode. Ne mogu više pomagati. I to će biti isk iskrena molitva, iskrena prozbra. I taj vapajće srce da izvuče na površinu. I onda ćemo, stavši ovdje pred svetim prestovom, da vidimo da je Bog odgovorio na tu tvoju potrebu. Da je zapravo svaka liturgija i uopšte crkva pravoslavna odgovor na tu tvoju potrebu. Ona tu ko će da te te traži, takvog koji hoćeš život vječni eto crkve pravoslavne i zbog toga je dobro rekao jedan naš sabrat mlad čovjek kad ga je jedan njegov stari prijatelj pito je li šta te to dovede u crkvu što je brato gutao nekoliko šta te dovede crke pravoslavne a on mu je odmak odgovorio smrt Smrt i problem smrti Doveo ga je u crkvu Božinu Jer je tamo osjetio Rešenje tog problema I prisustuo vječno živog Boga Umrlo pa vaskrstvo I od tada vječno živo I nama se daje Da vječno živimo To je braći i sestre crkva Pravoslavna I ništa više Ona ne može da se spori na drugim ravnima Ona ne pripada toj ravni Nemojmo ni mi da je tamo spuštamo Ona je rješila problem smrti i poziva na tu opavu. Pređi se te smrtne, truežne, na besmrtnu, neprolaznu. Crkva ne govori više tim jezikom. Ona govori duhom svetim, vječnim slovom, vječnim duhom, vječnim životom. I zbog toga je tu, ako je hoćeš takvu... Ili ako hoćeš da si takav Izbovi Dobro si došao Uzmi, jedi i pij Ovo je tilo moje Ovo je krv moje A Ako nisi zbog toga došao Ja ne mogu da ti pomognem Gospod kaže ne mogu. Ja sam došao vječno da bude živ U zajednici sa mnom Ja ne mogu da ti pomognem U tvom umiranju, u tvom raspadanju U tvojoj Malima na, na smrti Na provaznost, na trovežu, što ne mogu da ja ti pomognim. I tu se mi razilazimo, braću i sas, sa crkom Božem. A ponavljam, ako se tebi probudila želja za vješnijim životom, eto ti crkva kao odgovor, eto ti liturgija, kao dar, kao utjeha, kao nada, kao izvor snagi i ljubavi. I takšta u kojoj se sredinuješ sa Bogom. Je zbog toga pojednostavimo priču proći sve se pojednostavimo živote hoćeš lično da živiš hoće izvoli budi u crkvi sjedinjaj se sa Bogom živi po njegovoj svetoj volji po njegovim svetim zapovestima i bićeš večno živ a to ćeš več ođe dopušiš pokušaćeš da slušaš u prostor večnosti da Bog ako vas u vječnost kroz carske dveri sveta liturgije to još jednom da naglasimo nemojmo da se nadamo da se van liturgije može ući u carstvo Božije liturgije u širen smislu mislimo na svete tajne na podvižniški život na život u crku to je put u život i zbog toga braći i sese zaista veliku je grešku napravio i ovaj mladić a veliku grešku i mi pravimo Što nećemo da se odreknemo Svitnih stvari, sitnih želja Svitnih ambicija Zbog carstva nebeskog Veliku grešku tu pravimo I popravimo je Pokajavši se I sve podređujući svetoj liturgiji Braći i srste. Jer podređujući svetoj liturgiji Mi sve zapravo činimo zbog života Dječnog, tvoj, tvoji bližnji Tvoje djece Šta roditelji mogu više nego da je vode vjecu da se pričešćuju Bogu. A ne mogu ništa više. I tako im obezbjeđuju ne diplomu, ne tijelesno zdravlje, nego vječni život. Što može, već će da bude od toga, braći i sve. možeš više za svoju dušu ti da uradiš, no da dođeš da se pričešćuješ Bogu. Da stojiš ovdje, da bdiš u svetog prestola i da se pričešćuješ eto proći sve se neka bogi nama das na neka nam das vjerst o tome da je život vječni bog vječni. i da ako hoćemo živi vječno da budemo da je neophodno da se sjedinimo sa njim vječnim a to sjedinjenje moguće je samo u crkvi pravoslavnoj i ni u jednoj drugoj I u njoj, ne na bilo koji način, nego onako kako je Bog zapovjedio, a sveti apostoli, sveti osne suče, kroz svete te tajne, ponajprije kroz sveto pričašću, gdje primamo samoga vječnoga Boga i sami polako, polako postajemo vječni. Od toga nema ništa uzvišenija, ništa vrednije ništa vječnija ništa bolje. I toga ako hoćeš, izvoli, dobro si došao, budi tu sa braćom, sa sestrama, sa svetiteljima, sa angelima, sa majkom Božijom, jedi i bi sa izvora netvoležnog, nepoležnog, životvornog i bit ćeš živ. Jer si živ u Bogu, jer si u zajednosti sa njim, jer si bud njegovog besmrtnog tijela a to je, braći i sestre crkva Hristova crkva je besmrtno tijelo Bože i ti u njoj jesi god tog tijela eto to je način da postaneš vječno živ da budeš vječno živ još u vremenu i da iz vremena uđeš u vječno blaženstvo carstva nebeskog i tamo Sa svima vječno živim da vječno slaviš Boga vječnoga u Otcu proslavljeno sa Sinom i Duhom Svetim. Amin Bože. Jen.